פרק כ. ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון, ואימהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט למור, בא עליך המון רב מעבר לים, מערם, והנם בחצצון תמר, היא עין גדי. ויירא, וייתן יהושפט את פניו לדרוש לדוני, ויקרא צום על כל יהודה. ויכווצו יהודה לבקש מאדוני, גם מכל ערי יהודה באו לבקש את אדוני. ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית אדוני, לפני החצר החדשה, ויאמר, אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידיך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. הלו אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל, ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם. וישבו בה, ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמור, אם תבוא עלינו רעה, חרב שפות ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה. ונזעק אליך מצרתנו, ותשמע ותושיע. ועתה, הנה בני עמון ומואב, והר שעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם, בבואם מארץ מצרים, כי סרו מעליהם ולא השמדום, והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו, מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו, הלא תשפוט בם. כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. וכל יהודה עומדים לפני אדוני, גם טפם נשיהם ובניהם. ויחזיאל בן זכריה ובן בניה, בן יעיאל, בן מתניה הלוי, מן בני אסף. הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים, והמלך יהושפט. כה אמר אדוני לכם, אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. מחר רדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, ומצתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. לא לכם להילחם בזאת. התייצבו, עמדו וראו את ישועת אדוני עמכם, יהודה וירושלים. אל תיראו ואל תחתו. מחר צאו לפניהם, וה' עמכם. וייחוד יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני, להשתחוות לאדוני. ויקומו הלוויים, מן בני הכחתים, ומן בני הכורחים, להלל לאדוני אלוהי ישראל, בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר, ויצאו למדבר תקוע, ובציתם עמד יהושפט, ויאמר, שמעוני, יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם, ותאמנו, האמינו בנביאיו, והצליחו. וייבעץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני, ומהללים לחדרת קודש, בצית לפני החלוץ, ואומרים, הודו לאדוני, כי לעולם חסדו. ובעת החל וברינה ותהילה, נתן אדוני מערבים על בני עמון, מואב והר שעיר, הבאים ליהודה, וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב, על יושבי הר שעיר להחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית. ויהודה בא על המצפה למדבר, ויפנו אל ההמון, והינם פגרים נופלים ארצה ואין פליטה. ויבוא יהושפט ועמו לבוז את שללם. וימצאו בהם לרוב ולכוש ופגרים וכלי חמודות, וינצלו להם לאין מסע, ויהיו ימים שלושה בו זזים את השלל כי רב הוא. וביום הרביעי נקהלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את אדוני. על כן קראו את שם המקום ההוא, עמק ברכה, עד היום. וישובו כל איש יהודה וירושלים, והושפת בראשם, לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם אדוני מאויביהם. ויבואו ירושלים, בנבלים ובכינורות ובחצוצרות, אל בית אדוני. ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות, בשומעם, כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. ותשקוט מלכות יהושפט. וינח לו אלוהיו מסביב. וימלוך יהושפט על יהודה, בן שלושים וחמש שנה במולכו, ועשרים וחמש שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בדרך אביו עשה, ולא סר ממנה לעשות הישר בעיני אדוני. אך הבמות לא סרו, בעוד העם לא הכינו לבבם ללוהי אבותיהם. ויתר דברי יהושפט, הראשונים והאחרונים, הינם כתובים בדברי יהוא בן חנני, אשר הועלה על ספר מלכי ישראל. ואחרי כן, אתחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות. ויחברהו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בעת גברו. ויתנבא <עת> אליעזר בן דודבהו ממריישה על יהושפט לאמור, כהתחברך עם אחזיהו, פרץ אדוני את מעשיך, וישברו אוניות, ולא עצרו ללכת אל תרשיש.